Втората лекция. Окултната мисия на Юда. Апокрифите са вътрешната Библия. Те често се наричат отречените книги. Отречени от хората. Тоест хората не са мярк. Но те не са отречени всъщност. Те са скрити. Те са скрити от хората. В един от апокрифите се казва, че Юда е единственият истински апостол. Наистина, на високо ниво, той е получил цял гносис, а всички други частично. Единственият истински апостол. И че само той е можел да разговаря с мистичния Христос. Другите ученици разговарят с духовния Христос. Юда е друго нещо, разговаря с мистичния Христос. Евангелието на Юда е голяма сила. То преобразява човека и го отделя от старото мислене. Старото дърво, наречено дървото за познанието на доброто и злото. Самият Христос е много измерен, затова има над 70 евангелия. Просто това са гледни точки и те не стигат. Просто то е многоизмерно, изключително същество. За него ще има много Евангелие и сега има явни изкрити. Според Апокрифите, тайната на живота не се разкрива в свещените книги, а от гносиса, откровението. Откровението се дава от самия Бог. Цялата работа е дали ще успееш да спечелиш Неговото доверие? Може да четеш свещени книги, ако искаш 50 000 години. Това нищо не означава. Дали ще спечелиш доверието на Бога? Не можеш просто да вярваш и да ти подарят Възкресение. Това е невежество. Необходим е гносис. А това не изисква някаква си голяма вяра. А много усърдна Духовна работа, усърдна духовна работа. Учити го нарича интензивен духовен труд, за да дойде съкровенното, свещеното. Иначе ще дойде полудуховното, откъдето всичко се проваля. За да може да дойде свещеното, т.е. и гноси са върху тебе, невярата ще ти помогне а оно доверие, при което вече Бог ще те избере. Гносиса показва, че Бог те приема в себе си. И тогава, чрез това откровение, човек става светлина за самия себе си, а после и светлина за другите. И така Юда видя, че в този свят е скрит един друг свят, по-вътрешен, по-дълбок и мистичен. Гносисът, това е Бог, който те избира и чрез откровението той те преобразява. Така чрез гносиса Юда постигна своята древна мистична цел. Той се освободи от дървото за познанието на доброто и злото. Т.е. от четвъртото тяло, където става най-трудният преход. Той се освободи от доброто и злото. Той ги надрасна. Той вече придоби душа и на известно ниво шесто тяло, дух. Това означава, че тайното учение на Христос не е включено в Библията, а в откровението и в други неща. Юда освободи Христос и неговата божествена същност по време на разпятието. Христос се освободи от оковите на плата, а Юда беше скритият приятел, а не предател. Той беше призован да се присъедини към мистерията на любовта, която е част от невообразимата висота на самия Бог. И сега въпросите от тайната книга. Юда пита, що е вечността рави, т.е. Учителю? И какво прави бездната? Христос му отговаря, вечността всякога блаженствува, а бездната безмълствува. Бездната е дълбоко безмълвие. Що е любовта, Рави? Отговорът. Любовта е съвпадение с Бога. Рави, кажи ми за своето минало. Ти как се справи с мрака? Отговорът. В мен е този, който заслепи мрака. Защото Бог е любов, която видя любовта в мен. Защото Бог е любов, която видя любовта в мен. Рави, къде живеят божествата? Отговорът. Христос му казва, в истината. Истината е висше място за живеене. Тя е мистичния хляб. Рави, не трябва ли знанието да е за всички хора? Христос му отговаря. Знанието е за всички хора, но свещеното знание е за избраните. За избраните. А що е истината Барбело? Другото име на Христос. Древно. А що е истината Барбело? Отговорът. Истината е разрушението на света. После Юда пита. Рави, защо е дадена такава голяма сила, голяма власт на Сатана? Христос му отговаря. Зад всяка голяма власт стои друга по повища власт. Зад властта на Сатана стои властта на нашият Отец. Рави! А как ще се устрои светът? Отговорът. Духовното, Божествено духовното в човека устроива света посредством себе си. Значи, който избрал този път, той устроива своя свят посредством себе си и става устроител на света. Рави, на кого ще бъде разкрита истината? Само на този, който е нероден от потомство. Т.е. който не е роден от човешки род, а от дух. Рави, кои ще погинат? Тези, които не познаят нетленният отец. Рави, кажи ми за тайната на нашия отец. Нашия отец е слязъл от древното си място и сам себе си е породил. Но преголяма е неговата тайна, приятеля. И не можем да я узнаем. А рави, защо хората живеят в бреме? Защото не познават нашия Бог, нашия Отец достатъчно. Рави, защо е казано, не се противете на злото, защото злото е инструмент на скрития Бог. Що е тогава тъмнината Рави? Тъмнината, приятелю, е целия материален космос. А светлината, това е мистичното познание, това е гносиса. Защо искаш това разпятие, Барбело? Отговорът разпятието, приятелю, и крайното освобождение. То е освобождение от ненужното. То е освобождение от плота. По-нататък, когато ще говорим за тайната на катарите, ще видим как те са постигнали такава тренировка на ума и на тялото. Че накладата задължително умират радостно. Задължително, защото влизат в своето безсмъртно тяло и навлизат в Бога. Толкова са тренирани и всъщност това е същността на тяхното учение. Умеят да направят преход, както и толтеките, в неведомото, но по правилния начин. Така.